Már bele hogy belevágunk újra, mert most már olyan régen volt és annyira keveset haladtunk az abcsellel, hogy, hogy majd hogy nem most mit előről kezdenénk egy picit. De hát az apostolok cseleköletéből, amiket eddig megnéztünk, ugye Jézus megjemeletelét, meg a, a, mi volt múltkor, igen, mátyás kiválasztása, a, ezek igazából mondhatni még, hogy az apostolok cselekedeteiben nincsenek benne, vagy hát úgy nem konkrétan a könyvek részei, de magunk magának annak a a amit úgy hívunk az apostolok cselekedetének annyira nem része. ugye? Eddig egy ilyen, ilyen uralkodó nélkül állapotról, Egy ilyesmi állapottal találkoztunk. Ugye, Jézus már elment a mennybe, a Szent Füleknél még nem jött el. És ott volt 12 apostol, még néhány száz tanítvány, meg még az asszonyok, akikről olvasunk, tehát egy csomó ember, akik nem tudják, hogy mihez kezdjenek magukkal. És mai nap meg nézni, hogy akkor hogyan kezdődött a következő éra hogy nem valami hasonló, ilyen filmekben használt kifejezéseket lehetne mondani, hogy mutassa a grandiózusságát annak, ami most kezdődik, mert igen, ami most, amit most elkezdünk, az a születésnapja annak, amit úgy hívunk, hogy, hogy hát mondjuk, hogy keresztény élet, vagy nem is tudom. Mert amit, ahogy az apostolok, és erről beszéltem már korábban, hogy az apostolok megérték a az elhívásukat, ugye a missziós parancsot, amit mindannyian ismerünk, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokkal minden népet, megkeresztelővel őket, tanítva őket. Az apostolok ezután kezdik el ezt élni, ezt az egészet, és hát egy nagyon extrém kezdéssel kezdünk, ami kapásból közösségeket képes megosztani, embereket képes nagyon furcsa dolgokat mondani, vagy még dolgokat, inkább nem furcsa dolgokat megtenni, vagy még dolgokat kijelenteni. Ezzel kapcsolatban, hogy fegyet Gábor. Uh, aludni is nyugodtan lehet, ha valaki fáradt, jó, mert nem azért jöttetek ide, hogy, te hogy éhezzetek, és kiálhatnak egyetek, hanem uh, hogy itt tegyetek. Uh, már ma folytatjuk az apcsár 2-vel. A. a... Uh -huh. uh... Legább <gül> Egy a szépen. Uh, lapozatok és az aposok cselekedeteik 2-höz, jó? Uh, és az első öt verset felolvasom. Lehet telefonon is lapozni, nincs az örgöktől való, sem a a Miser, sem az egyéb olivtré, semmi semmilyen lakadózás. Akkor Abcsa a kettő egytől től Amikor eljött a pünkös napja, egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgást mint a sebessen zúgó szélzendülése, és betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd lánynyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elküldültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig minnyáján megteltek szentilekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben Istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Na hát ebben nagyon sok tele dolog van ebben a zigeversben. Úgy indul, hogy ebben a fordításban, amit olvassan, nem jön el, de az, hogy amikor letelt, beteltek a pünkös napjai, ez van az eredetikben, vagy lehet, hogy van még forrítás, még szintén így van, tehát ha beteltek azok a napok, elteltek azok a napok, amik a pünkösthöz kellett, el kellett teljenek, akkor betöltödött a hely valami hangos zúgással, betöltöttek az emberek szentvélekkel, és még a város is be volt elve emberekkel, mert ugye ott volt gyakorlatilag mindenki a pünkös alkalmából. Ö Úgyhogy nagyon sok teliségről van szó, és először erről szeretnék beszélni, mit jelent tele lenni. Ez még nem az a rész, ami annyira megosztja a keresztényeket, de már itt is azért vannak, vannak furcsaságok. Ezt a szót, ami itt van eredetiben, a görögöt nem tudtam kiejteni, úgyhogy meg se próbáltam leírni, hogy aztán itt megint megpróbáljam kiejteni. De ez a szó, amit itt használ, ez 12-szer van benne a Bibliában, a 4. versben, amit mond hogy megteltek Szentlélekkel. Most arról nem szeretnék beszélni, hogy beteltek a napok, meg hogy, hogy most akkor tele volt a helyiség, az emberek. Beszéljünk erről, hogy mit jelent ez a Szentlélekkel betöltés. Tehát, hogy az most, hogy tele van egy helyiség, azt tudjuk, mit jelent. De ezt nem igazán tudjuk, hogy mit jelent, hogy a valakit a Szentlélek. Ha valaki tudja, akkor majd mondja, hogy ő mit gondol, mert Nekem ez egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolgok. Ez a szót veszik, hogy csak Lukács használja. 12-szer a Bibliában. Ugye Lukács evangéliumát, meg az apostol is Lukács írta. Például Lukács 1.23. Ja, megnézzünk többiet, hogy hogyan használja, mert hogy ez fontos lesz később. Lukács 1.23. Ott hát azt olvassuk, hogy amikor leteltek papi szolgáltanak napjai hazamát. E, és ugye itt azt olvassuk, most nem akarok utaságot mondani, Zakariás igen, papnak, e, leteltek a szolgálati napjai. Tehát az olyan, mint amikor valaki műszakol. Letelt a 8 órája, 12 órája, letelt a, az egyhetes távolléte, letelt az az idő, amit neki le kellett ugyan Ugyanazt olvassuk, mint amikor, amikor e, amit a 2-4-ben olvasunk, hogy megteltek szent ugyanazt a kifejezést olvassuk. Akkor például a Lukács 2, 21 22 ben ott arról olvasunk, hogy letelt a tisztulás ideje, amit Mózes elrendelt, ugye Jézus a születés után, és Jézus elviszik a templomba. Akkor a Lukács 4, 24 30 az lapozunk, ez már egy nagyon érdekes dolog, Lukács 4, 24 30 ott is ugye ezt a kifejezést olvassuk, ezt a megteltséget. És itt már kicsit közelebb, jár, közelebb fogunk kerülni ahhoz, hogy mit jelent ez az egész kifejezés, és kicsit talán ebbe hogy mit jelent szentileg megtelni, vagy betöltekezni, vagy melyik felek között, hogy hívja. Tehát Lukács 4, 24-től a 30-ig. Majd így folytatta Jézus. Bizony, mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Igazán mondom nektek, hogy Élés idejében sok élt Izraelben, amikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt. Mégis azok közül egyikhez sem küldetett illés, hanem csak a szidón vidékén lévő szarepta egy özvegyasszonyához. És egészlelős proféta idejében is sok, eh, sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a szír ennek halatára minnyáján haragra gerjedtek a zsinagógákban, fölkeltek és kiűzték őt a városon kívül, és annak a hegynek a szélére vitték, amilyen a városuk épült, hogy a letaszítsák, ő azonban közöttük, és eltávozott. Itt a 28. versben azt olvassuk, hogy minnyáján haragra gerjedtek a zsinagógában. Itt az eredeti azt mondja, hogy mindannyian teleptek haraggal, tehát itt felteltek haraggal, Töltölt, tölt, és akkor így eddig, eddig, eddig, ez eddig. megvan, van, meg oké. úszunk egy generációs határt, azt hiszem, Uh, tehát, hogy tele lettek, annyira tele lettek, hogy uh, mint amikor próbálom visszafogni, és egyszer kibukik belőle, hogy na most akkor hát meg egy pillanatra is én is hogy mi van benne. Itt egy ilyenről beszélni egy ilyen hogy tele lesznek ugyanazt a szót használják, mint a szempélekkel televésnek. egy részben a Akkor a uh, Lukács 5.17.26-ban olva találkozunk megint ezzel. Lukács 5.17.26 Történt egy nap, amikor tanított Jézus, ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galilea és Júda falvéből és Seruzsárbe jöttek, és az úr eleje vele volt, hogy gyógyítson. Néhány férfi oszóján egy béna embert hozott és megpróbálták bevinni és ebébe tenni. De mivel sokas miatt nem, tudták, nem találtak módját, hogy vigyék, hogy vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréltető keresztül bocsátották alá ágyást Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember megbocsátattak a bűneit. Az írástudók és a fajizusok pedig tanulkodni kezdtek, és azt mondták, ki ezt, hogy ilyen káromlás szól, ki meg a bűnt, ha csak nem egyedül Isten? Jézus pedig észrevette a tanulkodásukat, és felelve nekik, azt mondta, mit vannak ott a szívetekben, melyik könnyebb, az, melyik, uh, könnyebb azt mondani, megbocsáthattak bűneit, vagy az keyfel és jár? Hogy pedig megtudjátok, az ember van hatalma a Földön megbocsájtani a bűnöket, azt mondta a bírának, neked mondom, kell fel, vedd a nyomszáját, és menj haza. És ez rögtön felkelt a szemük láttára, fölvette, amint feküdt, és Isten dicsőítve hazament. És álmaikodás fogta minnyájukat, és Isten dicsőítve félelemmel telve azt mondták, bizony megfoghatatlan dolgot lehet tudnak. Itt azt látjuk, hogy ezek az emberek, ott ottának elérnek a, a, az emberi képzőrőnek a végére, és megtelnek félelemmel. Ez a megtelés, ez Uh, hallottam egy jó példát, egy elég rossz tanítót, de a példa nagyon jó volt, hogy onnantól, tudott, hogy egy pohár tele van, hogy már kifogyik belőle. Addig nem tudott, hogy tele van-e vagy nem. Na hát ő belőlük valószínűleg ez kifolyt, ugyanúgy, mint ahogy uh, előbb olvastuk, hogy kifolyt a harag az emberekből, és kivitték Jézust a városon kívülreit, és már kifolyt belőlük a félelem. És azt mondják, hogy bizony megfoghatatlan dolgot látni. látni. nem azért kezdtek el félni, mert hogy Jézus le fog nekik most keverni egy pofont, vagy hogy most mind a pokolra jutnak, hanem azért, mert rájöttek arra, hogy van nagyobb dolog, mint amit az ember el tud képzelni. Vagy hogy nem csak, hogy, hogy az az Isten, aki a bűnöket meg tudja nem az úgy lenne. Érthétek, eljutottak hogy a végére valaminek. És aztán ott vagyunk az abcsej 2.4-ben, kihagytam többet, tehát, hogy a 12 helyen használja ezt az igét. de ezek a fő értelmei, fő használatai ennek a szónak, hogy megtelni. És aztán eljutunk az abcsej 24 be, ahol meg azt olvassuk, hogy megteltek szemlélekkel. Tehát ez jelenti azt is, hogy valami időszak letelt, tehát, hogy valami napok vagy idő letelt, és jelenti azt is, hogy felteltek valamivel. Tehát, hogy telettek vele. És ugye mindegyik esetben azt láttuk, hogy ennek volt egy következménye. És itt is van egy következménye, ezt olvastuk, hogy voltak ilyen lángnyelvek, meg nyelveken szólás, meg aztán olvastuk még majd nagyon extrém dolgokról. A tele lenni az azt jelenti, hogy egy folyamatos töltésnek a végére érsz. Tehát így telesz, amikor kiírja a telefont, hogy száz százalék, és a töltött, mert tele van. Elérsz egy folyamatnak a végére. És ez, ez, ez nagyon érdekes, hogy ez, ez hogyan történik. Mert mindannyian vágyunk arra, hogy akármit is ilyen szent le akarom. Tehát, hogy ez így ilyen megfoghatatlan dolog, attól függ, hogy ki milyen háttérből jön, most inkább a idegrázza, vagy inkább lelkes, most, hogy ezeket így elmondom. De hogy hogy, hogy azon bennünk, hogy ha Isten be tud tölteni, akkor az a jó dolog lehet. Mert eddig, amit Istenből megtapasztaltam, az egyőször nagyon jó, másrészt nagyon ijesztő. De mégis azt láttam, hogy, hogy amikor valaki Istennel jár, az olyan jó dolog, és a áldások követik, és, és úgy, úgy jó, úgy vágyunk rá. Hogyan töltödjünk fel? Ez a kérdés. Az abcselej 14-a kulcs ebben. Ugye említettem azt, hogy, hogy egy olyan időszakot éltünk, amikor Uh, amikor nem volt se szentlélek vagy még nem volt szentlélek, de már nem volt Jézus ott az, az apostolokkal, a tanítványokkal. Az egy 1.14-ben azt olvassuk, ezek minnyájan, tehát akik ott voltak, uh, ezek minnyájan egy szívvel, lélekkel, kitartóan imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ezt uh, három hete már megnéztük, azt hiszem, ezt az időt, vagy két hete. Minden, minden. Igen. És, uh, akkor beszéltünk róla, hogy milyen fontos ez a kitartás, de megint erről szeretnék beszélni, mert ez az a dolog, ami nekik a töltési folyamat volt. Ez volt az akkumulátor, vagy az alter, ami földöltötte ezt a Szent Véle vagy nem is tudom, hogy lehetnék szépen mondani. Itt ez a prosz tereó nevű kifejezés van a görögben ami azt jelenti, hogy, hogy kitartónak lenni, és mit jelent kitartani valamiben? Tehát mi ez, amit itt ki akar fejezni az ige nekünk, hogy mi mit csináljunk, hogy feltöltődjünk Istenben? aminek aztán akár nyelvekán szólása vége, akár az, hogy Péterként kiállunk és megtér 3000 ember műrben. Nem, nem, nem rossz ezért. Hogyan kell feltöltődni? Mit jelent ez a folyamat? Négy jelentése van ennek a szónak, nem fogom még egyszer elmondani görögül. Az első az, hogy tartozik valakihez, az ő alárendeltje, tehát hűséges valakihez, egy elköteleződésről van szó, ami az apostoloknál ugye megvolt. Akkor van egy olyan, hogy álhatatosan, folyamatosan figyel valamire. Mint amikor Lucával szoktunk mostanában Mina játszani, és akkor van ilyen, hogy majd, hogy így projektor és Mario partizunk, és hogy vannak olyan játékok, amikor így, tehát kell egy jelet figyelni. Tehát figyeled, figyeld, figyeled, és amikor a lámpa zöldre vált, akkor elkezded nyomni a megfelelő gombat és kombinációk és látesz és mindent. És nagyon boldog vagyok egyiket, hogy éneket játszunk, nekem az régi vágyam volt. Úgyhogy férfiak, hogyha a feleségetek nem akar valami ilyesmit, akkor gyózzakodjatok az urban és meg a szívetek kérésé. Tehát, hogy folyamatosan figyelni azt a jelet. Mint amikor sietsz, és tudod, hogy a sárga az már Na ez, hogy a piros, láb, álsz a piros, és tudod, hogy jönni fog a sárga, tudod, hogy jönni fog. Egy várakozást, hogy tudod, hogy jönni fog, és föl vagy készülve arra, hogy jönni fog valami. Ott vagy, ott vagy, ez a folyamat. Ez a töltődési folyamat, amikor türelmetlenséggel feltelsz a pirosnál, a piros lámpánál, és ott van a sárga, és akkor tudod, hogy na most két másodperc perc, a zöld. Ezt jelenti ez a, ez a feltöltődési folyamat. Ilyenek voltak ilyen kitartóan koncentrálók a tanítványok. Aztán a harmadik jelentőzés értelme, hogy folyamatosan rendelkezésre áll. Tehát, mint egy ügyeletben vagy. Hogy nem, az a, tehát nem egy semmi tevésről szólt ez, hogy jó, hát most nincs jobb, amit imádkozunk, hanem imádkozok és, és ott vagyok készenlétben. A készenlétve szerintem a legjobb példa, egy kicsit hát csúnyácska példa, a tűzoltók, ha ügyeletben vannak, miatt elmennek récére vagy re dolgokat végezni, el, előtt épít le a WC-papírt és utána ülnek le. Mert hogy annyira kész van, hogyha ha vécélés közben megszólal a riasztó, akkor ne akkor kelljen a vécépapírral még bajlódni, hanem akkor gyorsan lehessen a higiéniás dolgokat elvégezni és rohanni. Ennyire egy, de jó példa, nem? Tehát, hogy így érezzük, hogy a kész az az, hogy oké, okay, rendelkezésre állok, itt vagyok, kell menni, ugrom, képes vagy, megyek. Nincs akció még, de ha lesz, akkor készen állok. Így voltak a tanítványok ott. És a negyedik pedig az, hogy folyamatosan várakozni, kitartani. Ez maga a szónak a nyers értelm, amit itt is találkozunk, itt találkozunk, hogy kitartóan imádkoztak, kitartóan együtt voltak. Hogy hosszabb idő eltelt, tehát valószínűleg nem 10 percről beszélünk, meg egy, egy ima alkalomról beszélünk itt, itt a 11. vers meg a második fejezet között, hanem több napok, hetek teltek el. Nem tudom pontosan, biztos megvan ugye az egyházi liturgiában, hogy azt hiszem, negyven nap telt el, tehát így vagy valahogy így. De hogy több napról beszélünk, és itt valószínűleg nem egyszer jöttek össze, és ezt a Lukács folk leírta, hogy jó fénybe tűntessek föl az embereket, hanem az volt, hogy ők folyamatosan összejöttek, folyamatosan, kitartóan, nem értünk a végére, nem jött el a szent, a párt fog, akit Jézus még ígért, nem baj, mi kitartóak vagyunk. És továbbra is rendelkezésre állunk, és figyelünk, és várunk Isten jelére, Istennek a lámpájára, és ott vagyunk, és, és hűségesek vagyunk Jézushoz. Nem egy képhez, ugye említettem annól is, hogy nem maradtak fönn a megöveletel helyén, és nem csináltak ott valami furcsa szektát. Hanem ők lementek vissza Jeruzsálembe, és megvertek a szentvelket. Hűségesek maradtak, engedelmesek voltak Jézusnak, meg Jézus azt mondta. Tehát azt látjuk, hogy, hogy így a tele lenni Isten lelkével, azt megelőzi az, hogy kitart a keresen őt. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy törvényszerűség. Nem nagyon találkozunk többet ilyen esettel, hogy valakik várakoztak és szent kaptak. Inkább arról van szó, amikor ilyen szent nyelveken szólós dolog van, igyekszek óvatosan fogalmazni és nem nagyon belemenni, mert ez most terület, hogy, hogy általában van valami vágy az emberek életében. Például az Efézusinak, ahogy azt hiszem 18-ban olvassuk, hogy, hogy amikor Pál odajult Efézusba, akkor a 12 férfit, akik már a János keresztségével megkeresztelkedtek. Mi volt János keresztsége? Az hogy van a siás, Hogy készítsd a szívedet, hogy bánd meg a bűneidet és törekedj arra, hogy Istennek kedves életet éljél. Ott volt az a kitartás, ott volt bennük az, hogy, hogy hűségesek voltak, hogy rendelkezésre álltak. És aztán ugye megkereszteli, tehát bemeríti őket Pál, és, és ugye, hogy, hogy kapják a szentléket, Lelket. Olvasunk erről. Volt egy várakozás, aminek az lett a vége, egy felkészülés, egy ilyen kitartásos dolog, amit az apostolok csináltak, és az lett a vége, hogy a jött, és, és, és feltöltötte őket. És ugyanúgy, mintha hosszú útra mész, nem állsz neki üres aksival, a tele, tehát nem 15%-os aksival mész a telefonodra, mondjuk, egy kétnapos napos hanem felitöltöd, és azt mondod, hogy amikor menni kell, akkor tudom, hogy tele van. Na, hasonló a misszió, és hasonló Jézusnak a... A, a missziós parancsa. de nem hiába mondta azt, hogy adok nektek egy missziós parancsot, de várjátok meg, még elküldöm a páthát fogot. Mert Jézus pontosan tudta azt, hogy szemtől, kerreje töltött, teletöltöttsége nélkül az emberek nem fognak tudni semmit sem elérni. És mindannyian tudjuk akár azt, hogy, hogy leginkább a saját életünkből, hogy amikor ilyen nulla százalékos telefonnal rajzolok egy képet, hogy úgy nézzenek ki, hogy az ikonok ott vannak, és akkor azzal úgy játszott, mint a telefonálnék, hát az az egy vicc igazából, gyerekek ugye szokták ezt csinálni, nagyon aranyosak cuki, de egy felnőtt ezt csinálná azért, na, hogy ebben van minden. Jézus tudta azt, hogy a nélkül nincs értelme. És a tanítványok egy nagyon jó dolgot csináltak, amikor elkezdtek várni, kitartóan ott lenni Istennel, és elkezdték ezt a töltődést. És eljutott, letelt az az időszak. Amíg, amíg és itt nem erről van szó, hogy 30 napig, ha imádkozod és bőtölsz, akkor, akkor látomásai lesznek. Valószínűleg, a 30 napig nem eszel, akkor lesznek látomásai, de nem biztos, hogy a szent lélektől, hanem már, hogy már borul a kémia. Ö, azt látjuk, hogy, hogy Isten szabta ezt az időt nekik. Nincs receptre, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy, hogy te betöltek ezt szent lélekkel. Arra meg pláni nincs, és erre majd visszatérünk, hogy valaki nyelveken szólja, arra meg főleg nincs recept. De azt látjuk, hogy Isten igenis figyeli a szívet. Azt mondja, hogy tík, ilyen kitartalom imádkozom és hűséges vagy hozzám, és rendelkezésemre és, és águs szemekkel figyelhet, hogy mikor küldelek? Hát akkor én küldelek. Akkor én feltöltelek. Kiírom, hogy lecsatlakoztathatja a töltőt, mert állam. És adok neked ajándékokat, adok neked, Jó, az kerezektünk egy buszttal a teremben, Szóval, hogy, hogy... Hú, ez nagyon érdekes élmény volt. Na mindegy. Ez a lélek volt. Betördette a zúgás az egész teret, figyelte. Jó, tehát, hogy hogy kitartás volt, elértek ennek a folyamatnak a végére, és megtörténik az, amiről most fogunk beszélni, és amit mindenkinek kíváncsian várja, hogy mit fogok mondani, mi a dolgot egy gyurálláspontják nyelveken szólásról. De megyünk tovább, hatodik versről, de visszatérünk. Amikor ez az zúgás már nem az ami itt volt, hanem ami ott volt, amikor ez a zúgás az összegyűlt sukosság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Ám még ott a mondták egymásnak, nem de valamennyien galilájaik ezek, akik beszélnek? Akkor hogyan halljuk őket mindannyiunk, a magunk nyelvért? Pátusok, Médek és ele, elámíták, akik Mezopotámiaiban, Júdjában, Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, egyiptomban és Líbia tartományaiban lakunk, amely Ciléne mellett van, és Róban jövevények, mint zsidók, mint prozeliták, krétaiek és arabok, haljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek Isten felséges dolgairól. Mindenki ámérkodott és zavarban volt egymást érezgetve, hogy mi akar ez lenni? Mások búnyolodban mondták, édes részegettek meg. Azt látjuk, hogy az ismert világról minden, ugye azt tovassuk, hogy hithű zsidók oda mentek, mert arról van szó, hogy héberől beszélő zsidók, vagy görögül beszélő zsidók. Ugye akkoriban nem Hébert beszélték, hanem a görögöt ezt a Koiné növű nyelvet, amin a az Új Szövetség is íródott. Meg a beszéltek ugye az akkor területén. De hogy rengeteg népből odaérkeztek emberek, Itt történik valami nyelveken beszélés, ami hatására mindenki érti. Ez olyan dolog, mintha lenne itt mondjuk egy győri mondjuk, mit tudom én, generáció vissza, mondjuk a győrből elszámozottak idejögnének, és lennének itt franciák, angolok, nem tudom, tehát képzeljétek az ismét földkeragság az operácián túról is, idejögnének emberek, akik nem beszélnek közös nyelvet. Lehet, hogy van egy bizonyos közös nyelv, és jönne mondjuk egy, Nyolc általános végzett ember, köztük van egy orvos is, mondjuk, jóval ott van Lukács. Tehát van egy ilyen vegyes társaság, és majd látjuk, hogy Péter Áti, aki minden volt, csak nem egy megfontolt ember nem volt, nem mondhatjuk, hogy magasan iskolázott, egy egyszerű halászember volt, és kiáll, és ezen, elkezd, ezen a nyelven elkezd beszélni, és mindenki érti. És amikor ők Isten felséges dolgairól beszélnek, akkor mindenki értette. A francia, az arab, az amerikai, a portugál. Brasil, ők is portugált beszélnek, tehát mindenki értette úgy, hogy Péter nem beszélt egy nyelvet sem. Ezt olvassuk itt. Mert az, amiről olvasunk, hogy... Na, nem rohanok előre. Tehát, ez, amit itt olvasunk, nyelveken szólás, ez nem az a nyelveken szólás. Jó? Tehát amit itt látunk, pünköskor, az nem az, hogy valaki elkezd valami furcsa... Érthetetlen nyelven beszélni, amit, hogy, hát, hogy az ilyen nagy, hát karizmatikus alpamak, amik szoktak lenni. Meg amikor az ember mondjuk magány. Szóval, na, nem az a nyelveken szólásról van itt szó, hanem nyelveken beszélésről inkább így lehetne mondani. Tehát, amikor földobja a böngészőben oldalt, hogy hihetetlen nyelvtanulási módszer, és egy hét alatt három nyelvet, na, valami hasonló kell elképzelni, csak hogy egy, egy ember beszélt, és mégis mindenki értette, látjuk, hogy elég sokféle nyelven. Na ez egy csoda azért. Ilyesnek is történhetnek, történhetnek, hogyha megtelik valaki szentlélekkel, hogyha a kitartóan keresi Istent. És látjuk majd, hogy mi volt a célja, mert ez nem egy öncélű dolog, és ez nagyon fontos. Ö, akkor hogyan van ez az egész nyelveken szólós dolog? Teljes teljesígi nélkül néhány dolog, tulajdonságot összeszedtem erről, ö, ami, ahol érkeztem a Bibliából összeszedni, és a Biblia, amit alátámaszt azt mondani. Ö, úgyhogy ez nem, a teljes, ö, tehát nem egy teljes kép, de hogy szerintem tud adni egy, egy körülbelül képet, hogy miről is, mi is ez a nyelvek dolog. Az első, amit látunk, és nagyon érdekes, kicsit groteszk is, ha megnézitek a 2 3 az Apscha 2 3 majd láng kötője nyelv, tehát láng nyelv. Nem láng nyelvek jelentek meg, mint a tűzben, amikor egy kicsit, hanem itt a konkrét fizikai nyelvről beszél. Tehát látjuk, hogy itt már egy nyelvtani, egy egy beszélt nyelvszerű dologról van szó. Egy anyanyelv, ugyanazt a szót használni magyar is azt mondom, hogy a, az én nyelvem, akkor el is lehet gondolni meg a magyarra is. Bár mondjuk a magyart azt még a történ beszélem, de hogy itt ugyanarról beszél. És ö, azt látjuk, hogy ez a pünkösdi nyelveken szólás, amiről olvasunk, ez nem egy nyelveken ö, imádkozásnak mondható, hanem egy nyelveken beszélésnek ami embereknek szól. Ebben semmi olyan nem volt, hogy valami nagy Isten alkalom, hanem egy nagyon praktikus eszköz. És Isten adott egy csodálatos megoldást arra, hogy elérje az embereket. Azt mondta, hogy akkor én most adok nektek nyelvek, adok nektek nyelvtudás, tudást, arabot, ilyet, olyat, olyat, és ti beszélni fogtok. Nem fogjátok érteni, hogy mit, mond, mit mondtok, de olvassuk, hogy akik ott voltak, ők értették. Nem egy halandzsa volt, hogy kiállt valaki, és akkor Péter tolmácsolta mindenkinek. Nem olvassuk ezt, majd olvassunk később ilyenről. Hanem az van, hogy beszélnek, az emberek megértik. Közvetítő nélkül. Tehát az ő nyelvükön kezdtek el beszélni. Azért ez, ez úgy érdekes. Tehát van egy ilyen nyelveken beszélés, nyelveken szólás, ami lehet egy ajándék, és ez szerintem baromi ritka. Már csak azért is, mert hogy ez egy ilyen nehéz dolog, mert ha elkezded nyelveken szólni, legalábbis te azt hiszed, és mások még néznek, hogy mi van? És odajön egy francia, és elkezd ögdösni, hogy nem tudom, hol a teleje, ami mit, mit beszél, meg odajön egy olasz, és így ő se érti, hogy mi van, akkor ott, ott minden van, csak nem nyelveken szólás. Ez egy emberi nyelvnek a beszélése. Isten ad egy nyelvtudást. Erre sokan vágyunk, főleg mi. Mondjuk, aki diploma előtt áll, és hogy nincs hogy a azért, az azért az ajándékért hogy Isten adjon nekem nyelveket szólás ajándéket, írásban és beszédben. Ö, aztán azt olvassuk a nyelveken szólásról, hogy az építésre van. Nem egy öncélű dolog, nem azért van, hogy villogjunk, meg hogy valami VIP csoportba beletartozunk a gyülekezetünkön belül, hanem építésre. Egy korintus 12 közdlapozott a ténciás, egy korintus 12 4-től 11-ig. Ha érdekel ez a téma titeket, akkor olvassátok el, majd részletesebben meg, meg kommentárokat is, az 1 Korintus 12-ről, meg a 14-ről, mert sokat beszél róla. egy Korintus 12, 4-től 11-ig. Kedelmi ajándékokban pedig különbségek vannak, de ugyanaz a lélek. A szolgálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Itt azt olvassuk, hogy a használjon az nem az, hogy legyen valami haszna, hanem hogy építsen, hogy adjon. Tehát itt egy, egy tőlem elfelé irányuló használatról van szó az eredetiben. Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeretbeszédét ugyanazon lélek szerint, egyik a hitet ugyanazon lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon lélek által, némelyik a csodaterő erőket, némelyik meg, meg a profitálást, némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását, de mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, úgy osztja szét mindenkinek, ahogyan akarja. Azt látjuk itt, hogy Isten ad feladatot, és ugye itt írja is az elején, hogy mint egy Úr, ugyanaz, ö, ugyanaz az Isten, meg azt mondja, hogy ugyanaz a lélek, és ugyanaz az Úr. Szolgálatokban is van különbség, de ugyanaz az Úr. Ha én egy Úr lennék, és nekem nem ének szolgáljunk, az egyiknek ezen a másiknak az, hogy nekem az lenne a feladata. Mindennyitnek én vagyok az Úr, de mások feladata. És én adom neki, hogy mi a te feladatot. És mi csinál együtt? Nem mondja azt, hogy mennyi és kapát fel a Földet, de nem adok kapát, hanem ad egy kapát a kezébe. Vagy nem mondom azt, hogy pucod az ablakokat, de nem adok neki semmit a kezébe, mert az elég úcsmánsággal lehetne pucolni. Vagy nem tudom, hanem adok neki ablaktörlőt, meg spriccelőt, és le tudja takarítani. És Isten, ami mi Urunk, Úr Jézus, Uram, ezeket ugye szoktuk mondani, Isten ad nekünk feladatokat és ad hozzá eszközöket. És ha arra van szükség, akkor megadja azt, amiről itt olvasunk ezt a nyelvenken beszélést, mert itt erre volt szükség. Volt egy maroknyi ember, és nem azt mondta Jézus, hogy Jézusért, akkor kezdjetek el szervezni valami missziós csoportot, hogy elérjétek, nem, itt van most, van itt 5 ezer ember Jeruzsálemben, akik mindenféle más nyelvet beszélnek, és én, én akarom, hogy meg meghallják az evangéliumot, hogy halljanak Jézusról. Úgyhogy most itt arra van szükség, hogy Péter-te kiállj, beszélni, és az akkori világ minden részről ismert összes nyelvből lévő egy-egy értse a saját nyelvén. És Isten ezt az ajladékot adta. Ez egy különleges ablaktörölő volt, mondjuk úgy. De hogy, hogy azt olvassuk, hogy Péter is, meg, meg a tanítványok is erre felkészültek, készenlétben voltak, ott voltak, mint egy szolga. Tudjátok, olvassuk, hogy a szolga, hogy figyeli az Ura kezét, hogy mikor van szüksége valamire. Mert így voltak ott az apostolok is. És erre van nekünk is szükségünk, hogy ott legyünk és figyeljük Istenre, hogy mikor, mikor mit akar, hogy ott legyek azonnal, és hogy meg az eszközt, és hogy menjek. Mert ilyenkor tud Isten cselekedni, hogyha ilyen a szívünk. És a várjuk, és Isten cselekedni fog, mert egyszerűen előbb utóbb fogunk tálni. És Isten azt fogja mondani, hogy elérkezett az idő arra, hogy használva legyél. Lehet, hogy ez több év lehet, hogy egy pár hét, vagy lehet, hogy egy pár nap, vagy lehet, hogy imádkozol egyet, és Isten olyan meg, meglátásokat ad, hogy így, most ez a következő 30 évre, tehetedőbb is Isten azt mondja, hogy igen, ez is lehetséges. Tehát látjuk azt, hogy, hogy építésre szolgál, azt látjuk ugye ebben a szakaszba, hogy nem egy öncélű dolog, hanem a másik építésére adja Isten az ajándékokat, köztük a nyelveken szólást. Aztán az egykorintus 14-et olvassuk el az 1-től a 28-ig. Itt nagyon sok minden ír róla, nem fogok mindenre kitérni, olvassátok el meg, gondolkozzatok ezzel az igény, ez nagyon jó képet ad erről szerintem. Törekedjetek a szeretetre és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, de leginkább az, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, mert senki sem érti, hanem lélekben szól titkos dolgokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, épülésre, vígasztalásra és bátorításra. Aki nyelveken szól, ő magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha minnyáján szólnátok nyelveken, de még inkább az, hogy profétálnátok, mert nagyobb, aki profétál, mint aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ha pedig hozzátok megyek, és nyelveken szólok, testvéreim, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétárezben, vagy tanításban? Hiszen ha élet élettelen hangszer, legyen akár fúvola, akár lant, nem ad meg megkülönböztethető hangot, hogyan ismerjük meg, amit fúgoláznak vagy pengetnek? Mert ha a a bizonytalan hangot ad, hát kikészül a harcra. Így van veletek is, ha nem érthető nyelven beszéltek, hogyan értitek meg, amit mondtok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Olyan sokféle nyelven van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. De ha nem ismerem a szó jelentését, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Ezért ti is, mivel törekedtek a lelki ajándékokra, a gyülekezett építését keressétek, hogy gyarapodjatok. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy meg is magyarázza. Mert ha nyelveken imádkozom, a lélek könyörög, de értelmem nem Akkor mit tegyek? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelmemmel is. Éneklek a lélekkel, de éneklek az értelmemmel is. Mert ha lélekkel áldasz, az, az, az ott levő avatlan hogyan mond majd álment, a hálaadásodra, ha nem tudja, mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de más nem épül abból. Hálat adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni az értelmemmel, hogy másokat is tanítsak, mint min sem tízezer szót nyelveken. Testvéreim, értelem dolgában ne legyetek gyermekek, viszont a rosszban legyetek gyermekek, a gondolkozásban pedig érettek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajkával szólok ehhez a néphez, és így sem fognak hallgatni rám, azt mondja az úr. A nyelvek tehát jelő vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A profétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. Ha tehát az egész gyülekezet összejött, és minnyáj nyelveken szólnak és bemennek, bemennek az avatatlanok vagy hitetlenek, nem, de azt fogják mondani, hogy őrjögtök. De ha minnyáj profétának is és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől fedésbe és ítéletben részesül és így címének itt, ha nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva isten imádja Istent, hirdetve, hogy bizonyan Isten akik közöttetek. Mit mondjunk ezek után testvéreim? Amikor összegyűltök, akinek mindenkinek van Zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólás és annak magyarázata, miképpen épülésről legyen. Minden épülésről legyen. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után is egy magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgassa a gyülekezetben, csak magának szóljon és Istennek. A profiták pedig ketten vagy hárman beszélnek, és a többiek ítéljék meg. Sok minden volt benne, tudom, és csak néhány dolgot szeretném, hogyha látnánk belőle, ami kicsit szerintem árnyalja azt a képet, hogy most nyelveken szólás jó vagy nem jó. Csináljuk, ne csináljuk. a csináljuk, hogyan csináljuk, hogyan ne csináljuk. Azért, Tetszik az, hogy Isten a nyelveken szólás, azt egy, egy ö, magyarázóhoz kötöttem, mert ez hitelességet ad neki. A, ugye múlt héten, amikor volt a buliakrisztiéknek, a, a akkor jöttek mormonok. És hogyha utánanéztek a mormonok könyvének, a mormonok könyvének... Ó, ne tudom, és, mert minden élvű lágosabb dál A mormonok könyvét, azt ez a Joseph Smith nevű fickó, írta, vagyis itt a tanált aranytáblákat, amit megmutatott 12 embernek, majd ő készített róla egy fordítást, egy egyszerű emberről beszélünk, tehát nem egy képzett nyártudósról, majd pedig jött ez az angyal, aki adta neki, aki jelent, és és magával vitte a táblákat, úgyhogy ott van egy könyv, aminek nem tud a hitelességét ellenőrizni. A Biblia nem ilyen, tehát vannak ugye íratok, történészek már ezt 2000 éve csámcsognak rajta, Sőt, már valószínűleg előtte is, mert a iratokon is csámcsoktak. És, és jó, nem minden arról szól hogy minden szikla szilárdan bizonyított, hogy igen, itt van, és mindenki Jézus által dedikált Bibliával járkál. De, de egyszerűen vannak, van tudományos alapja. És szerintem fontosan az Isten szemében is, és ennek nagyon örülök, hogy Isten szeretné, hogy ha van valami, akkor az hiteles. És azt mondja, hogy ha valaki nyelveken szól, akkor légyen, aki megmagyarázza. Mert én Mondhatok bármit nyelveken, imádkoztatok nyelveken, ti mondhatok, hogy ú, milyen szent ember, semmit nem épültök belőle. Én mondhattam bármit. Hogyan mondasz rá Ámen. Most igazat mondtam, vagy nem? De ha valaki megmagyarázza, akkor már lehet dönteni, hogy most akkor értelmesebb beszéltem, vagy nem. És nem fogok úgy nekiállni nyelveken villogni, mondjuk így inkább. Ebből az esetben nyelveken villognák, hogyha én fölállok és két pofára elkezdek tízezer szóban nyelveken. Imádkozni vagy szólni, és aztán nem, nem jön, nem áll senki, az az én szégyenem. Azt olvassuk később a, az 1. 14 ben hogy, hogy a profétálás lelke enged a profétának. Tehát, hogyha Isten ad proféciát valakinek, az, az ember eldöntet, hogy elmondja, vagy nem mondja el. Én biztos vagy benne, hogy Isten, amikor valakinek nyelveken szólást ad, akkor az, az ember eldöntet, hogy szólni-e vagy nem. És ha az mondja, meg mondani, de nincs magyarázó, hogy csak nem beréktál. Ez hitelesíti a nyelveken szólást, hogy Istentől való vagy nem. Hallottam, egyszer hallottam magyarázatot, egyetlen egyszer, akkor aki imádkozott, magyar, magyarázta, ezt én fenntartással kezelem, de nem vetem el, csak nekem ez így nem tetszik. De nem hallottam én nagyon magyarázatot, ez, ez, ez érdekes. Ha ti hallottatok, mondjátok el, hogy mi volt, mert érdekel nagyon. Ön, tehát van egy ilyen hitelessége, és a profétáknál egyébként azt mondja az 5 Mózes 18-ban, találjátok a 20-22-től, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan, hogyan tudjátok eldönteni, hogy egy proféta tőlem van-e? Hát nagyon egyszerű, bevállt-e, amit mondott vagy nem. A proféta nem tud hiteltelmű beszélni, főleg akkor nem, mert az volt, hogyha valaki azt mondja, hogy Isten ezt mondja, hogy, és aztán nem mondja, ezt kövezzétek meg. Tehát a profétálás ajándék az az, az, az, az, az Ószövetségben az egy eléggé... Hát, hogy is mondjam, ilyen oroszulet jellegű volt egy picit, hogy ha, ha, ha, ha nem Isten tajött, akkor mindenképpen egy hatostár revolver volt. Tehát, hogy Isten hitelesíti magát. Isten nem úgy ad ajándékokat, hogy azokkal lesz valami misztikus élmény, vagy valami spirituális megtapasztalás, hanem Isten igenis konkrét célokra adja ezeket a dolgokat. A másik építésére, a saját magad építésére, hogy megértsék, az emberek, hogy mit mondasz, ha egyik, hogy nem beszélve a nyelvüket. Akkor jó ott van az, hogy, hogy mi az értelme, ugye a itt most sokat beszél, hogy mi értelme van nyelveken szólni, ha nem értitek. Tehát mindig az az értelme, hogy építsél vele. Ha nem tudsz építeni a gyülekezetet, akkor otthon a négy fal között csinál, tehát erre abszolút ez igaz. Akkor magannak. Jó, nem ott van négy fal között, ha és közben úgy érzed, hogy, hogy igen Isten, te nyelveken, tehát hogy jön, akkor imádkozz de ne hangosan, hanem magadban, mert Istennek mondod ezt mi úgyse értjük, úgyhogy inkább tartsd meg magadnak, mert azt úgy gondolni, hogy furcsa vagy. És nekem is van ilyen, hogy nyelveken imádkozok otthon, de soha nem volt az, hogy nekem itt rám jött volna, hogy bánni gyülekezetben, hogy én felálljak, mondjak valamit nyelveken, és hogy aztán majd magyarázza valaki. Valószínűleg azért, mert nem lett volna, aki magyarázza. És szerintem ez tök fontos dolog, hogy ezeket ne vessük el azért, mert furcsák. Isten furcsa néha, vagy tud furcsa dolgokat csinálni. Igen, a nyelveken szóláson azt hovasjuk, hogy egy nagyon jó dolog, mert a lelkemmel imádkozok. Igaz, hogy a, ugye azt írja Pál, hogy az elmém az gyümölcstelen, tehát hogy én aztán nem értettem egy szót se belőle, még az értelmét sem, hogy mit akartam átadni, azt se tudom. De valahogy a Isten szent aki bennem lakik, és, és Isten, aki van, ők így megbeszélték. És én tudhatom azt, hogy ámben, mert hogy Isten jót mondott. De más ne fáradhassuk ezzel, hogy elkezdünk hangosan nyelveken imádkozni ha van nyelveken szólás, hogyha van bárkinek hogy a gyűlökezetben nyelveken szólás, azt mondja, hogy neki nyelveken kell valamit elmondani, mondja el, és aztán akinek meg kell ezt magyarázni, az álljon fel és magyarázza meg, és most nem azt mondom, hogy hirtelen átcsaptunk karizmatikus dolgotárba, nem, ez egyszerű bibliai igazság, amit látunk a Bibliánban, és én nagyon izgatottan várom, hogy történik ilyen, még nem láttam ilyet, de tök jó lenne, hogy ilyen. De bit inkább profétáljatok. Úgyhogy ha profécia van, azt még inkább mondjátok el. Ö, és az a magánvéleményem, véleményem, amit így, így nem látok az igével szembe menni, tehát ezt kezelétek fenntartással, meg mindent, amit mondok, azt az ígéről vizsgáljátok meg ezt is, hogy szerintem ez egy értelmes nyelv kell legyen. Tehát az, hogy bla bla bla bla bla bla bla bla az nem értelmes nyelv. Miért? Mert akár Istennek beszélek, akár másik embernek, akinek a nyelvét nem beszélek, tehát akár nyelveken imádkozok, akár nyelveken beszélek, vagy nyelveken szólok, az valakinek megy. Nem csak a levegőbe beszélek, tehát valami értelmesnek kell lennie. És azért ez felismerhető, hogy bla, bla bla bla bla bla ez nem, így nem kommunikálnak esetleg a, nem tudom, ilyen gyerekufófilmekben az ufók szoktak így kaptokni, megblablázni. De ott is van valami változatosság. Én azt gondolom, hogy ez, nekem ez mindig furcsa fent fenntartással, amit mondok, de én azt látom, hogy ennek egy, az ige alapján ennek egy működő, egy valós nyelvnek kell lenni. És lehet, hogy a mennyben így fogunk beszélni. Nem tudom. De van célja, és ez egy, ez egy értelmes dolog a nyelveken szólás. Nem egy furcsa dolog, amit vessünk el, mert igazából Isten egyik állását vett, vettjük el. Vagy Isten egyik kegye van nem élünk. De éljünk vele okosan, mert hogy ez egy különleges dolog. És ami nagyon tetszik, amit a 22. versben olvasunk, hogy ez nem a hívőkért, hanem a hitekönnekért van. Tehát ez ugyanolyan dolog, mint hogy, hogy, hogy valaki, tehát Jézus mondjuk, mondjuk tesz egy csodát, és az emberek még megtérnek. A csoda az nem önmagáért van Istennek az eszközei, nem önmagukért van, itt egy kapa, és akkor mennyi villogjál vele, hanem Isten azért ad eszközöket az ő szolgáinak nekünk, hogy ezekkel éljünk, mert hogy van egy cél, amit el akar érni. És azt gondolom, hogy a nyelveken szólás is, pont ezért is, amit ír Pál, nem a hívőkért, hanem a hitetlenekért van, ennek mindig van célja. Ha magadban imádkozol egy dicsőítés közben, otthon, csak bármi körülmények között, annak is megvan a célja, csak emberileg nem lesz ennek érthető formája, de, de Isten előtt, meg ez egy igen jó dolog, biztos. Ő érti, én nem, de azt olvassuk, hogy Pál azt mondja, hogy én mindenkinek többet beszélek nyelveken, vagy jobban beszélek nyelveken. Ez egy biztos egy jó dolog, úgyhogy ha valaki gyakorolni akarja, akkor gyakorolja nyugodtan. Ha itt akarja gyakorolni, akkor is nyugodtan gyakorolja, hogyha van, fogadni. van aki meg is magyarázza nekünk. Mert egyébként meg inkább ne. És ami nagyon-nagyon fontos, és ez nagyon sokatban ad félreértést, hogy nem mindenki szól a nyelveken. Vannak gyülekezetek, akik azt mondják, hogy amikor megtérsz, hogy itt kezel, akkor ennek a szentélekkel betöltésnek a nyelveken szólás, az egy kötelező bizonyítéka. Tehát, ha van, akkor van szentlélek, ha nincs, nincs szentlélek. És ez kategórikusan kijelenti. Most gondolkozok, hogy ez kategórikus lesz, amit mondok, vagy nem, de én ezt nem látom a Bibliában. Én azt látom a Bibliában, a 1. Korintus 12. 28. 30 ban hogy minnyáján apostolok, vagy minnyáján a proféták vagy -e, vagy minnyáján tanítók-e, vagy mindenkiben ugyanaz, vannak csodatevő erők? A, vagy mindenniunknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy mindnyáján szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyáján meg tudják azt magyarázni? Itt ugye ez egy ilyen befejezetlen kérdés, de tudjuk azt, hogy nincs mindenniunknak tanítása ajándéka, nincs mindenniunknak gyógyításra ajándéka. Ha gondolod, akkor vagy állj tanítani, vagy menj oda valakihez, hogy Jézus nevében gyógyulj meg, és a nem gyógyulj meg, akkor éppen nem volt ajándékod. Látjuk azt, és itt erről beszél pár, és nagyon sok helyen beszél Isten szuverén, szuverén döntéséről. Isten eldönti, hogy adok-e neked vagy nem adok neked ajándékot. És nagyon érdekes, ha megfigyeltétek, néha úgy érzem, hogy Isten becsempész új magadokat a biblijánba. Amikor ez a tetős dolognál, akkor olvastuk, a, volt az, amit felolvastunk a Lukács 420 uh, nem az 5, 17, 5, 5 17, 26 ban azt vassuk-e, hogy az Úrnak a gyógyító ereje vele volt? Tehát még Jézusnak is volt olyan, ugye Jézus egy testben élt köztünk, volt ö, olyan, hogy, hogy ott volt az ajándék, hogy gyógyítson. Na, ennyire szuverén dolog, hogy még Jézusnak sem mindig volt ez alapján. Úgyhogy ez alapján, ha Jézusnak nem mindig volt meg a gyógyítás ajándéka, akkor miért kell minden embernek meg engem nyelveken szólásra? És pár is itt azt mondja, hogy már mindenkit, ami meg mindenkit gyógyít, meg mindenki profétál. Nem. És ott írja, hogy mindenki akkor nyelveken fog szólni. is? Van, akinek Isten megadja, van, akinek nem adja meg. Ezért kötelező érvényűnek tenni ez a ez a nincs, -nincs fagyi. Tehát egy ilyen, ilyen szemétség. Most nevetünk rajta, de ezen nagyon sok ember ebbe belerokkan, hogy egy olyan közegbe, ahol azt mondják, hogy, hogy, hogy muszáj nyelveken szólni, és bárhogy izad, nem tud nyelveken szólni. És a másik fele is igaz. Amikor azt mondják, hogy az nyelveken szólás, ez furcsa, inkább nem. Akkor viszont szellemileg rokkansz bele. Lesz egy szellemi csököttséged. Úgyhogy ne vessétek el ezt a nyelveken szó, de éltek vele észre, és az felolvasott szabályok szerint. Tényleg mondom, hogy tök meg, hogyha valaki nyelveken szólna, és valaki más felállna, itt a Pócsi házas mind nyelveken szó, szóval, és dicsőítés, ez a házas zsúl felállna a nyelveken, vagy balnak fölállam, és elmagyarázna. Hát én itt, itt, itt elfeküdnék nagyjából. Azután lenne dicsőítés, hogy itt tapasztaltunk meg. Van módja és egy tök jó áldásnak lehetősége. De megvan a módja, hogy hogyan legyen áldásból, és hogyan ne legyen ez a És az egykorintus 14, 13, 17-ben ezt ugye felolvastuk, ott, ott van szó erről az imádkozásról, és volt fel ez a nyelveken beszélés az embereknek, és van ez a nyelveken imádkozás, amiről itt olvassuk, egykorintus 14, 13, 17-ben. Ott az a lényeg, és ugye ezt le is mond, el is mondja Pál, az a lényeg ennek az egésznek, hogy akinek szólsz az értse. Ha ember, ha Isten. És igenis megvan a kerete annak, és megvan a lehetőség, és ezt gyakoroljátok, hogyha van erre ajándékot, ha nincs, akkor nem nincsen baj vele, tök jó, így is áldott vagy, ugye áldott vagy, de ha van ajándékod, akkor, akkor, akkor igenis, amikor otthon vagy, akkor imádkozz nyelveken. Vagy akár egy dicsőítés közben. Ne gyere ki, a az nyelveken imádkozni, ha csak nincs meg az mert akkor gyere. Nyugodtan. Mert azt látjuk, hogy van ilyen. És ez egy tök jó dolog. Uh, és mennyi vissza, mi volt az eredeti kérdés, miatt megnéztük ezt a nyelveken szólás dolgot. Mert most izgalmas meg mindennek, új azt mondta, hogy de kicsit bele lehetne ötni. Uh, mi volt az eredeti, amit megnéztünk? Hogy mi történik akkor, ha betölt lelke? Isten lelke betölt, akkor nem fogsz kimenni és itt nyelveken szólni, mert pont ö, olvastam, hogy Magyarországon a, ö, minden harmadik ember beszél legalább egy idegen nyelvet. Tehát, hogy azért idegen nyelvekből elég csehül állunk, csehűl állunk, magyarul mindenki beszél, ha kimész a fő utcára, akkor lehet, hogy lesz 10% aki külföldi, ha van, hogy 90% értünk, hogy fog egy, mit mondasz. A betölt Isten lelke. Ha, ha, tör, ha ott vagy Isten előtt, hogyha, amit megnéztünk ezt a négy dolgot, hogyha hűséges vagy hozzá, hogyha folyamatosan figyelsz, hogyha rendelkezésére állsz, és hogyha vársz arra, hogy Isten használjon, akkor Isten be fog tölteni, és fog adni valamilyen eszközt a kezedben. Ez lehet, hogy nyelveken ö, beszélés lesz. De én sokkal inkább tartom valószínűleg, hogy profétálni fogsz, amit Pál is mondta, hogy inkább, inkább arra várjatok. És valaki ez és elmondod ezt. Amikor ültünk, akkor Krisztin mondott: egyet, ott még ilyen volt, nap volt, és a medencék voltak, meg minden, és így jöttünk el már, és így Krisztin, hogy valami beszélgettünk, de valaki szólt közben, és akkor mondtam Krisztin, hogy akartál valamit mondani, és pont olyan, mint hogy ja, de mondd de mondd Hát, hogy, hogy azt mondta az úr, hogy, hogy az első vagy a másik templom sokkal dicsőségesebb lesz, mint az első, hogy ezt az igét kapta. Még így Urgh! ez egyre hogy jaj, de jó, másik meg azt ez komoly teher. És hogy ez egy, én hiszem, azt hiszem hogy nem tudom, hogy hogy lesz meg miként, de hogy, hogy ezt én akkor úgy értelmeztem, mint profécia, és ezt úgy látom, hogy ez minden mai napig áll, hogy, hogy Isten akar a pásztanáson alatt a gyülekezetben nagy dolgokat elérni. Nem tudom, és ezt most nem a Petinek a munkásságát szeretném ezzel degradálni, mert nem az én tisztem eldültem, hogy egy profécia miről szól. De ennek sokkal több haszna volt az én lelki növekedésem, mint hogyha Kriszti elkezdett volna nyelveken imádkozni. Vagy azt mondja, hogy fáj lába, gyere, meggyógyítom. Tök lett volna, már nem fájt a lábam, azt hiszem, de hogy értitek, hogy Isten, amikor akar valaki életében használni, akkor meg fogja adni azt az ajándékot, ami ahhoz kell, hogy azt a munkát el tud végezni, mint egy szerszám, kötelező érvényű dolog, annélkül nem megy, és hogy leszel munkaképes úgy, hogyha ott vagy Isten előtt ezzel a mi dologgal, ha ott vagy és alárendelt, hűséges vagy hozzá, hogyha folyamatosan figyelsz rá, ha rendelkezésére állsz, és se kitartóan várod, hogy Isten használja, ha akarod, hogy használjon, akkor Isten fel fog tölteni, ezt hoz fogadni a kezedbe, és használni fog. És ezt látjuk majd újra és újra isnekülni az apostolat cselekedeteiben. Ezt látjuk az életünkben is isenkülni, hogy amikor Istenre figyelünk, akkor Isten használ is minket. Tehát az eredeti kérdés az, hogy mi történik, hogyha betölt, akkor úgy leszünk használva, mint ahogy Péter ezzel a nyelveken beszélő kapával a kezébe, most kicsit képzel valahogy, de értitek, hogy az abcsej 241-ben azt vassuk, hogy 3000 ember megtér. Na, akkor lennének gyüvegezeti terem problémáink, mert ekkor a terem nincsen györgő, szerintem már, jó, etós stadion, oké, de akkor oda megyünk, tehát ha megtér 3000 ember, akkor megmondjuk az etósoknak, hogy kéne a stadion, mert hogy itt van 3014 ember, és hogy mennénk, és mert hogy kéne Isten tisztelet tartani valahova. Azért az nem gyenge. Tehát nem arról volt szó, hogy ott ember kitöltött egy vagy hogy beért hoztak a barátkozók órájára, hanem megtértek. Értitek? Megtért 3000 ember. Hát azért édes teher lenne, hát leízadnék egy pár liter vizet, meg, meg szólnék Timónak, hogy most nem megyek dolgozni egy pár étni, van munka most azon kívül is. De hogy még megyek jöjjön, nem kell hogy <gül> magát rajta. De azt látjuk, hogy, hogy Isten ad egy eszközt, ott van Péter, használja, és megtér három ezer ember. Na ez annak a következménye, amikor ott vagy Isten előtt, és hűséges vagy, és folyamatosan figyelsz rá, és rendelkezésére állsz, és arra, hogy Isten használjon, akkor ez lesz a vége. És szeretnénk azt, hogy a koncertre rájön 550 ember, és megtérjenek, és a kupaszok is megtérjenek, és aki kint fakadnak, azok is megtérjenek, és mindenki megtérjen, és aztán így terjedjen a elangélium győrből kifelé. Erre minden várunk, ennek egyetlen egy előfeltétele van, hogy arra rendeljük a hegyek Istenhez, folyamatosan figyeljük rá, hogy álljunk a rendelkezésre, és várjuk azt, hogy használjon minket, mert akkor Isten fog használni minket. Erről szól az apostolok cselekedetei. Hétköznapi ember. Jó, Lukács orvos volt jól, tehát ő azért értette a dolgokat, de hogy ilyen halász emberek, meg terroristák, ugye volt az egyik, közéta volt, tehát ő egy zsidó, szeparatista, terrorista volt négyében. Ilyen embereket használt Isten arra, hogy nagyon dolgokat tegyenek. És hogy elterjedni az evangélium, és most itt Pandónia északi részén, ezer évvel később, mi még mindig itt legyünk, keresztényekként, és ugyanazt a Krisztus ismerjük, aki, akit, akit ők ismertek személyesen is. Ennyi nagy ereje van annak, amikor valaki vágyik Isten után, és is hajlandó oda tenni magát Istennek. És mondja, Istenem, én várom, mutass, hogy. És kitartóan ebben benne van, és benne van, és benne van, és van, és egyszer azt mondja, a hogy most tele vagy, most mehetsz. Itt az eszköz, menj és dorkozz. Én azt mondod, az urad vagyok, az ura, én nekem az a parancsom, mint az uradnak, hogy ez az akaratom, hogy menjen és szervezzenek mondjuk egy koncertet, hívném az zenekart, hirdes, és én majd elküldöm, akit én nem akarok küldeni. Ezt az evangélium, tegye meg ami rajta múlik, többi az én dolgom. Vagy én egy alfa csoportot. Nehéz ezt így megkülönböztetni, mi a saját ötletem. Tehát nem olvastam a Bibliában, hogy így meg a New a Györbe, vagy hogy, hogy az alfa lenne a megfelelő módszer. Én azt látom, hogy Isten nyitott ajtókat, és ott van, hogy hát én ezen az ajtókon át tudok menni, akkor megyünk és nézzük meg. És hogyha utána az lesz, hogy itt nincs semmi, akkor visszamegyek és mondom, hogy akkor Isten itt vagyok. Meg én úgy látszik rosszul értettem. De hiszem azt, hogy, hogy Isten ezeket nem hiába nyitotta, ezeket az ajtókat, és nem hiába vannak zárva bizonyos ajtók előttünk. Nem hiába nem találunk helyet, meg még nem is annyira keresünk be, hogy, hogy nem hiába nincsen nagyobb helyén. Én hiszem azt, hogy Istennek. Tehát mi keveset gondolnánk, ahhoz képest ami Isten terve. Hogy 60-70 fő. Hát, hogy Isten azt mondja, hogy oké, okay, egy évig annyi, de utána. És aztán megint keresnétek újat, megint költöznétek. Vágysz ezekre? Persze, hogy vágyok, hogy 3000-en megtérjenek az 550 fős koncerten. Vágyok ezekre a dolgokra, és Isten azt mondja, hogy ha vágyzál, gyere, imádkozz. És ha vágytak erre, ti is. Akkor, akkor ti is imádkozatok ezért, Isten. Én nem tudom, hogy nekem mi a feladatom, mert nem tudom, hogy ez hogy működik, és egyébként nem hiszem el, hogy ez létezik. De mégis, hogyha te ezt akarod, én valahol sejtem, legalábbis látok ilyeneket a Bibliában, akkor ezt ez meg tudod. És, és lehet, hogy Isten meg fogja tenni. Lehet, hogy mást akar mert Nem az a feladatunk, hogy megbíráljuk, hogy az Úr jól döntötte, hanem az a feladatunk, hogy az Úrnak pedig engedelmes akik figyelik a kezem és ha megmozdul a kezem, akkor tudjuk, hogy mit kell tenni, és menni, és csináljuk. Lehet, hogy nyelveken szólás, nyelveken imádkozás lesz ebből. De sokkal valószínűbb, hogy profétálás lesz, sokkal valószínűbb az, hogy, hogy tanítás. Nem azt mondom, hogy itt kiállni és tanítani, hanem az, hogy valaki az odamész és elmagyarázza neki valamit az ígérből. Ez tanítás, ez egy ajándék, mert Isten dolvairól beszél És olyan dolgokat fogsz tudni elmondani, amiket nem készültél, vagy amiket pedig nem tudtál, akkor jöttél rá, hogy ez igaz, amikor kimondtad mert tamítás ajándékát kaptad akkor, ezt szerintem tapasztaltuk már többen. Vagy amikor odamész valaki ház és elkezdesz vele beszélgetni, hogy milyen volt a hétvége, és elmondod neki az evangéliumot. És látod azt, hogy érti, és befogadta, és történt egy magvetés. Ez az evangélista ajándéka. Nem kell hozzá öltönnyi a meg stadion. Meg, vagy papír, doboz, szakatruha és utca. Tehát nem kellnek ezek hozzá, mert Isten, ha akarod, és ott vagy előtte, akkor fog használni és fogadni ajándékot. Bármilyen mellendékről is legyen szó. Úgyhogy szeretnéd, hogy, hogy Isten használjon, a keresdőt, őt, legyél hűséges, figyelj rá, álljál rendelkezésre, és legyél kitartóan várakozód. Vágjad. És ha eljön a pillanat, és ott az eszköz, akkor mennyis cseleked. Mert ha nem cselekesszük, akkor nem cselekedik, akkor ugye van ez a talentumos példa. Akkor az érvényes hogy amit kaptunk, azzal mennyire voltunk jósáfára. Nekem van ajándékom, tudom azt, hogy mikor előtte nem volt, de amikor Isten azt mondta, hogy ön kell pászlornak, a Jani mondta, hogy akkor majd taníthatsz, és én meg az, hogy tanítam, és nem tanítottam még. És tudom azt, hogy erre van ajándékom Istentől. Mert, mert Isten akar használni. Ha nem akar, akkor kiállok, és azt születek észre, hogy van egy üres papírom, is így állok zavartan, akkor éppen nincs ajándékom, is De amíg van egy papír, amíg és és Épültök belőle, addig van ez az ajándék Istentől, Isten engem használ, és nem én vagyok a szám, mert én csak fogom a kapát, és kapálok vele. Nekem ennyi a feladatom. Úgyhogy, ha, ha Isten mutat valamit, hogy neked feladatod megtenni, akkor, akkor, az, akkor az, az edd. Ha az, hogy megkerülnöd szereponort vagy valakit, akkor ne tett. Tehát azért vizsgáld meg az ige fényébe, meg lenni egy kicsit skeptikus, mert azért az érzelmek, meg ilyesmik azért bele tudnak kavarni. Tehát nem szeretnék itt most nagy lelki ö, magasságokat meglebegtetni mindenki előtt, hogy ú, igen, az Úr mutatja, akkor biztos új van. Nem biztos, hogy úgy van. Én sokszor belefutottam, főleg a, ő lesz a feleséged, vagy ő lesz a feleséged, ezzel többször belefutottam. Érdekes mondom, mindig olyan lányok akartak a feleségem, mert akik, akik tetszettek. Ö, bár néha, na mindegy, ebben nem megyek ö, Szóval, ha keresitek őt és Isten pedig mutat valamit, hogy mi az, mi az amit eszköz a de vagy ad egy lehetőséget, akkor menjél? Ha Isten azt mondja, hogy menjél és ö, hirdes az evangéliumot, akkor ne azonagodjál, hogy én nem vagyok rá képes, mint ahogy Mózes tette. Vezesd a egyiptomban Hát én azt nem tudom, Magyarok. Adok mellé még egy áront is, meg adok botokat, meg kigyókat, meg vízvérjelváltoztatást, meg ilyen dolgokat. Tehát Isten ad eszközt mindig. Ne nem mennék ezt, ezt többször elhangzott. Nem küld minket Isten csak úgy, egy vakfoltokra, meg előre, hogy na mennyi azt, amely valami lesz. Hanem Istennek célja van, és Isten használni fog minket. Hogyha van bennünk az a szív. Az a vágyakozó és a szent szív, ami megvolt, meg ami Pálban megvolt, meg ami a meg megvolt. Hogy ott voltak együtt és keresték Istent. Úgyhogy se szentélek se Jézus. Nekünk könnyebb, esik, könnyebb a dolgok, mert nekünk már van szentéve, Már van egy pártfogó. És szeretnék ezekkel imádkozni, és szeretnék kérni titeket is, hogy, hogy, hogy így menjetek Isten ne csak most, mert abban nincs kitartás. Tehát a vasárnapi két perces imában, nincs, abban nincs kitartás. Hanem, hogyha vágytok arra, hogy Isten mutasson meg, hogy nektek konkrétan, neked konkrétan mi a feladatod. Gyülekezett könyben, azon kívül, a a munkahelyeden, bárhol, akkor menj ide Istenhez is kért, Mert hogy Isten nem úgy fog minket betölteni, hogy ha elég jó időt imádkozunk, akkor egyszer csak ott lesz. Hanem lehet, hogy átakadni a nehézségeken. Lehet, hogy akkor egy bizonyos dolgokat megértsünk az ígérből. Lehet, hogy megtanuljuk szeretni, vagy lehet, hogy legyőzzünk egy, egy, egy gyűlöletet magunkban, mondjuk itt tudom, hogy rasszizmust, vagy, vagy hogy egy adott bűnt, mondjuk a homoszexualitás, vagy a, vagy a, a haragot, azt gyűlölöm annyira. Lehet, hogy Isten le akar bennünk hogy a haragos embereket és a homoszexuálisokat, nem a bűnt, hanem a bűnös gyűlölöd. Lehet, hogy Isten erre le akar vezetni, és hát utána tud tovább tölteni téged, és utána fog tudni használni. Úgyhogy. Ez egy ilyen soha nem véget élő dolog. Tehát amíg élünk, addig így, így hullámzik bennünk így ez a mutató. Néha így a béka feneké alatt vagyunk, és Isten tíz perc alatt fel tud tölteni minket, hogy aztán megyünk és szolgálunk, és van gyümölcse. Néha meg évtizedek telnek el úgy, hogy jó, nekem még a sok évtized nem telt el, de akár mondjuk évek vagy hetek, hónapok telnek el úgy, hogy tölt minket Isten, tölt tölt, tölt és aztán egyszer csak azt mondja, hogy mennyi, és amivel fel vagy töltve, azzal és azzal az eszközön, amit én adtam, mennyis dolgoz. Ez az egészséges hívő életnek a része. Ugye, hogy mit nem csak eszünk, meg visszük be az energiát, hanem adunk is belőle, ki elégetjük, ugye, az lucerát tudja mondani majd, hogy mi hogy tehát. Ugyanez a hívő életnek is dynamikáért. Ha nem tudod, hogy most mit csináljál magaddal, mert már annyit tettél lelkileg, hogy már szédursz. Vagy sovány érzed magad, de tudod, hogy lenne tenni való, akkor menj Istenhez, és kérd, hogy Istenem, táplálj és használj. Adjál be, legyen bejövő is, meg legyen kimenő is. Mert ez az élet. A gyülekezetünknek is az az élet, hogy bejövő, hogy kapunk, épülünk, és az, hogy adunk is belőle. Egyénileg és közösségileg is. Mi szeretnék ezért imádkozni, és kérlek titeket is, hogy ti is imádkozatok egymásért, meg magatokért is, hogy Isten mutasson meg, hogy téged személy szerint hogyan akar használni, mert Isten akar használni. Miért? Mert mindenkinek parancsba adta, hogy használ, ha legyünk használhatóak mindennyiben megkaptuk a missziós parancsot. Ajándéktól függetlenül, és hogy Isten hogyan akarja ezt, ezt majd ő eldülti. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy szólsz hozzám. köszönöm azt, hogy használni akarsz minket, köszönöm azt, hogy, hogy te, te nem válsz tudni tényleg semmit, csak azt, hogy, hogy hűségesen ott és, és így keressünk téged, álljunk rendelkezésére és uram, még ezeket is tényleg így te adod a színünkbe és, és te adsz vágyat, te adsz, adsz elköteleződést, te adsz felismerést a szeretetre. Én kérek Uram téged, hogy, hogy növe, növelj minket még évben, mint benned és és mutasd meg, hogy mi közök az olyan dékok, amiket akarsz adni, és mi az a munka, amire te ezt akarod használni, hogy tudjuk rámat edicsőség előrni, tudjunk építők lenni, tudunk másoknak adni, és olyan jó az, hogy mi is felüldüljünk, miközben adunk másoknak, miközben szolgálunk magunk, magunk is szolgálva vagyunk. És, és köszönöm szemlélek azt, hogy te, te itt vagy velünk, és itt megtértünk, és átadtuk az értünket neked, te, te így belünk költöztél, és vezetsz és minket, és tanácsolsz, és, és súgsz, vagy, vagy néha határozottabban vezetsz és, és olyan jó uram azt tudni, hogy, hogy te, mind, te mindig itt vagy velünk. És, és csak szeretnélek kérni, hogy használj minket, mint gyülekozottként. Kérlek uram, hogy hogy, hogy így legyél velünk, és adj nekünk konkrét vezetést ebben a koncertes dolgokban, meg az alfás csoportokkal kapcsolatban, és még bármi valamit akarsz mutatni, azt kérlek, hogy mutasd is, hát, hogy a szívünk. És uram, szeretnék kérni mindazokért, akik még nem látják, hogy, hogy milyen feladatok ebben a gyülekezetben. Köszönöm azokat, akik már látják, a feladatokat is teszik, uram. Kérek, hogy akik látják, de nem teszik, ad, hogy, hogy legyen ott a egy döntés a szívükből, hogy igenis, a teherükből menni fog, és, és épp akarják ezt csinálni. És olyan kérek, akik nem látják, hogy hogy, hogy mi a feladatuk, Uram, azoknak mutasd meg, mi az ő elhívásuk. Kérlek, Uram, hogy, hogy ebből gyülekezetben nevelj föl embereket tanítóknak, meg evangélistáknak, meg profétáknak, meg ahogynek akarod uram ezeket az embereket. És kérlek mindannyiunkért, hogy, hogy folyamatosan tölts minket, Uram, hogy vádjunk rád a vasárnapi alkalmainkon, lehetőleg a hétközben, a, a, a dicsőítésben, amikor a légyőből, amikor még a tanításban itt nyitott szívvel vagyunk, Uram. Kérlek, hogy tölts minket, mert arra, hogy hogy használva legyünk, vágyunk arra, hogy a csodákat, amiket te, te tesszál azokat azokat a dolgokat, amikor megtérnek emberek, azokat vágyunk látni. És persze jó látni a gyógyulásokat, meg mindent olyan, de, de tényleg olyan nagy öröm, amikor valaki megtér, nem tudja neked az nyelvét. Kérlek Húröm, att, hogy rajtunk keresztül minél több embert el tudja élni itt a közösségünkben, és, és, és, és környezetünkben, és a városban is. És olyan kérlek, hogy, hogy hozz embereket elénk, akikre, akiket, akiket akarsz elérni, koncerten is kérek Kérlek, hogy ott a hely hozzám, készítsd az ő szívét, Uram, és akik ott leszünk szolgálni, kérlek, hogy, hogy végtelen nagy szeretettel tudjunk feléjük viszonyulni, és kérlek, hogy árd meg a, a zenekart is majd meg az erdőt is, hogy azt tudja mondani, hogy amit, amit te, akarsz, amit te akarsz, akarsz szólni az emberekhez. Köszönöm, Uram, hogy, hogy így, így, így ez egy nagyon Nehéz dolog is, de ugyanak, hogy nagyon, nagyon édes teher rajtunk, Uram, hogy, hogy Te akarsz minket használni, és, és Uram, előre köszönöm azokat az elmesokat, amiket adsz meg nekünk. Az Úr Jézus előre kérte a téged.